Keflavik ma Keflavik nem létezik Az Izland versciklusból Keflavikban három égtáj létezik A szél, a tenger és az örökké valóság Teljesen értéktelen terület És sehol máshol nem mértek nagyobb távolságot ég és föld között Nem azért mondom, de Ari az egyetlen, aki miatt hajlandó vagyok visszatérni ide a végtelen fekete lávamezőkre. Ebbe az évszázadokkal ezelőtt megkövült fájdalomba. Ebbe a helyenként csupasz, másút viszont mohalágyította és vigasztalta csendbe és megbékélésbe. Az ember miután elhagyja regjavikot, a hosszú kohó után azonnal a lávamezőn találja magát, amely kezdetben ősi jajszó, később csak mohalebte csönd. Borongós az idő, a sötét fellegek megfojtották a tétova decemberi fényt, és a lávamező úgy terül el a Reykjánesz félszigetre vezető út két oldalán, mint az éjszaka. Félúton kigyúlnak az útmenti lámpák, fényük álhatatosan örködik az utazó felett, megfosztva őt a panoráma és a csillagok látványától. A látást akadályozó fényez. Vigasztalan időn és emlékeken hajtok keresztül, át a mezőn, át a bizonytalan érzéseken. Aki egyszer elment, az soha nem tér vissza. Én azonban mégis jövök, még csak nem is habozom, sőt, száz tízzel száguldok Keflavik felé. Amely Keflavik nem létezik. Nem tudom talán-e versor pimassága, vagy épp igazsága miatt, de Keflavikba menni mindig olyan érzés, mintha az ember kivezetne a világból bele a semmibe. Pedig alig húsz perc, míg a satnya növényzettel körülvett, hosszú alumínium koho után, a borongós időből és a valószínűtlenségbe burkolózó lávamezőből előbukkannak az első nyárdvíki házak. Ari megén örökké azon fogunk csodálkozni, hogy itt is van élet, hogy ez is lakott terület, sőt, valójában rengeteg a ház. Ez valahogy ellentmond a józenésznek, a történelmi észszerűségnek. Nem mintha a házai meglepetésként érnék az embert, hiszen körülbelül fél távnál, az út jobb oldalán már felkészít a látványra Stapi. Ezt a települést a hadsereg duzzasztotta fel és tartotta el. Most azonban visszasüppedve szendereg a lávamezőben. Stapi nagy sziklája alatt, amelyről a nevét is kapta, és amely óriási ökölként vagy kiáltásként mered a nyugtalan tengerbe. Néhány kilométernyire innen hatalmas felirat hirdeti a közelgő város nevét. Lassan lüktet a forgalom fölött, mintha egy szív dobogna súlyosan. Reykjanes bár. Egyfajta figyelmeztetés ez az úton lévők számára. Elérkezett a végső lehetőség a visszafordulásra. Itt ér véget a világ. Reykjanes bár. Most már ez a semmit mondó közös összevont neve annak a három halászhalunak, amelyeket régen Nyárdviknak, Keflaviknak és Hafnirnak hívtak. Tízezer ember, meg egy halászatik kvóták nélküli tenger. Nem fordulok meg, elhajtok a figyelmeztetés mellett. Kiautózom a világból, és nem sokára előtűnik maga az érthetetlenség. Mindenek előtt a régi támaszpont hatalmas hangárja, amely sokáig Izland legnagyobb épülete volt. Még az amerikai hadsereg építette, méretében is igazolva a tengeren túli fölényt. Egyből ezután nőnek ki a mezőből, nyárdvik házai, és mögöttük terül el Keflavik, a hely, amely a közös életünk fontos éveit rejti magában, a három égtájvárosa. Izland, Mostohaország, írták valahol, és nehéz időkben szinte lakhatatlan. Ez bizonyára így is van. A hegyek hirtelen haragúak, lejtőiken a halállapul, a szél könyörtelenséget, a hideg és a fagy reménytelenséget rejt. Mostoha ország ez. Az izlandiakat a nélkülözés, a betegségek és a vulkánkitörések már kétszer is kis hián eltörölték a föld színéről. De ennek az országnak is valószínűleg a legzordabb vidéke. Keflavikhoz képest a Biskup Stungur és a Skagaj környékéből is mennyei boldogság, már-már a déli tájak látsága árad. Ha nem volt elég hal, nem sok mencsvár maradt. A sós orkán besűvöltött a házak lakóira, az életet adó bizet pedig a reménnyel együtt elnyelte a mező, és sehol másút nem mértek nagyobb távolságot ég és föld között. Teljesen értéktelen terület, olvasható Árni Magnusson és Pál Vadalin 18. századi tanya összeírásában, Keflavik első átfogó ismertetésében, amelyet emetárgyilagos tudósok állítottak össze. Náluk nem volt helyeköltészetnek, érzelmeknek, túlzott szigornak. Mindent felülírt a pontosság és a megfontoltság. Halászhajók nincsenek, kikötni nehéz, kaszáló nincs, a külső legelők viszonylag tűrhetők, a vízlelőhelyek nyáron és télen egyaránt felettépsi lányak. A templomba vezető út hosszú, és időben jobbára járhatatlan. Sehol az országban nem lakoznak az emberek annyira közel a halálhoz, mint itt. Arival a múlt század nyolcvanas éveinek végén hagytuk el Keflavikot. Felszálltunk a buszra mindazzal, ami fontos volt nekünk. Ruhákkal, emlékekkel, könyvekkel, lemezekkel, és vissza sem néztünk. A bussofőr egy becsületben megőszült szelít hégadsággal megáldott idősebb férfi, az út elején betett egy kazettát a magnóba, felhangosította. Kezdett nagyot hallani, és rettenetes büntetés gyanánt egész úton rejavik felé a vem dübörgött a fülünkbe. Lassan araszoltunk kifelé Keflavikból, el a kikötő mellett, aztán a támaszpont, a vadászrepülők és a hat amerikai katona mellett, akiket a átvezényeltek máshová, elmentek, elvíve magukkal a fegyvereiket és a halált, a munkát és a hamburgert, a rádióállomást és a szórakozóhelyeket, csak lakatlan házakat és munkanélküliséget hagyva maguk után. A busz áthajtott Nárdvékon, majd kiért a Reykjavik útra, amely akkoriban keskenyebb volt és nehezebben járható. Reykjavíkig legalább egy órán át tartott az út. A sofőr menet közben háromszor játszotta le a Vék mi a before go-t, go és kezdeti szedit higgadsága könyörtelenségé változott. Örömömre szolgál, hogy eljöhettem az ország legsötétebb helyére mondta Izland elnöke, amikor 1944. szeptemberében három hónappal a köztársaság kikiáltása után ellátogatott Keflavikba. Ezek voltak az első szavak az izlandi elnökök ez idáig egyetlen Keflavíki látogatásán. A legsötétebb hely. Milyen lehetett itt az élet a hadsereg és a gépesítés megjelenése előtt? A válasz egyszerű, elviselhetetlen. Sehol az országban nem lakoznak az emberek annyira közel a halálhoz, mint itt. Mintha a makacs szél képes lenne egyszerre két irányból is hújni. Felváltva csapkodja az embert a só és a homok vihar. Az ég oly messze van, hogy imáink csak félútig jutnak, és döglött madarakként hullnak alá vagy jégesővé változnak. Az ivóvíz pedig annyira sós, mintha magát a tenger innánk. Nem lehet itt élni, minden ez ellen szól. A józanész, a szél, a lávamező. Mégis évek, évszázadok óta itt élünk, makacsul mint a láva. Némán a történelemben, mint a moha, ami rátelepszik a kőre és talajjá változtatja. Valakinek már rég ki kellett volna preparálnia bennünket, vagy legalább érdemrendet adományoznia nekünk és könyvet írnia rólunk. Rólunk. Ari meg én persze nem innen származunk, egyébként honnan származnánk. Tizenkét évesen költöztünk ide, és tíz év múlva már el is mentünk. Eltűntünk, amint teljesítettük a tankötelezettséget, és szinte komplett falakat raktunk sózott meg szárított halból keflávikban és Szantgerdiben. Három év sóban és szélszárított a halak között, a gimnázium után. Gyerekként érkeztünk, és valami másként távoztunk. Nem is vagyok ide valósi, akkor mégis miért kalapál ennyire a szívem, ahogy a kocsi Njárdvikhoz közeledik, ahhoz a helyhez, amely mindig is, mintha a Keflavik előtti bemelegítés lenne. Az ismeretlen előzenekar, és ahol a tápi művelődési házon kívül nincs semmi említésre méltó. A támaszpont irányában, ott, ahol korábban kopárdombok emelkedtek, új lakó negyed nőtt ki a földből. Többnyire hatalmas családi házak, némelyikük teljesen üresen áll. Úgy magasodnak az út fölé, mint egy rakás élet, amit elfelejtettek leélni. A házak előtt alacsony sövény meg néhány sor cingárfa, gondosan kikötözve, mintha csak a szökésüket kellene megakadályozni. Aztán a kocsi átgördül a nyárdvíkot és Keflavikot elválasztó láthatatlan vonalon. Lüktet a szívem, ez a szánalmas izom, ez a titokzatos űrrakéta, az örök gyermekkor otthona, mikor a London térre érek, a település első körforgalmához? A következőt New York térnek hívják, kisé zavarba ejtő a keflavíki, aki igyekezete arra, hogy felmagasztalják magukat, vagy hogy megszabaduljanak történelmüktől. Majd a második körforgalomból kikanyarodva leparkolok Keflavík számtalan hamburgeres urgonjainak egyikénél. Innen jó rálátni a kikötőre. Reménytelenül ásít az ürességtől, mintha valamelyik Isten elveszítette, majd elfelejtette volna. Három öreg halász szélén, onnan jobban látni a tengert, kezük üresen, teendő nélkül csünk testük mellett. Az egyetlen halászhajót figyelik, amely ma befut a kikötőbe. Előveszem a kocsiból a távcsövet, a szememhez emelem, a halászok tekintetében leheletnyi fájdalom vagy nyugtalanság ül mintha azért mentek volna le a mólóra, hogy megnézzék, befogta-e a háló az eltűnt éveiket.